Lyssna på en sändning från Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti i Börlöf och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Vill du ringa in till studion, säg telefonnumren 040 437070 eller 040 437071 71 om du vill kommentera någonting av det vi säger eller du vill ha frågor att ställa. Sveriges kommunistiska parti När man ju enklast kontakt med genom att gå in på vår hemsida som finns på internet www.skp.se och sen finns det länkar till, där till Malmö och där finns också kontaktinformation om du lyssnar på den här sändningen över internet och du har gått in på www.kommunist.se för där ligger de här sändningarna i efterhand. Ja, jag sa att det var Viktor och Jan i studion. Dagens program. Jag vi till du som bor här nere, också. du kan naturligtvis komma till vår gemensamma lokal, Malmökommunisterna och Borås-kommunisterna. Vi har gemensam lokal i Malmö på södra Förstadsgatan, 132. Och där är ju öppet onsdagar mellan 19 och 21. Det är du välkommen, du som vill ha kontakt med oss här nere. Vi har även ett telefonnummer som är 040 611 88 82. Där kan du naturligtvis ringa. Det finns många sätt för att få kontakt med oss. Det viktigaste är www.skp.se. Dagens program, vi ska som vanligt börja med arbetslösheten, ta upp den frågan som kränker många människors rättigheter. Idag är över en halv miljon människor arbetslösa, i synnerhet är det eller synnerhet är många av ungdomar av dem som också drabbas av arbetslöshet. Det är naturligtvis tragiskt när den unga generationen ska börja sitt liv med att vara arbetslösa. Arbetsköparna har vi nu hört sätta igång snuttkampanjer. De påstår att de skulle kunna och vilja anställa fler ungdomar men loss sätter hinder i vägen för det. Naturligtvis. Arbetsköparna vill skjuta loss framför sig för att kunna påstå att det är därför man inte anställer ungdomar. Och, och det är ju naturligtvis alltså en lön. Lås utgör inget hinder för att unga, anställa unga människor. Det skulle de kunna göra när som helst. Laos är en trygghet som sen hon och hon rör, har tillkämpat sig. En trygghet som betyder alltså att den som är sist anställd på en arbetsplats får lämna arbetsplatsen först. Och de som har varit kvar länge de, de får stanna kvar där. Och det, det är ju naturligtvis eh, rejtar ju naturligtvis arbetshjälparna som skulle vilja ha det som eh, den förr i tiden när man då kunde precis själv bestämma de sparkar ju, är den tycker jag är obekväm. Han gillar ju inte för han slår vakt om sina rättigheter. Han vill ju också kunna sparka ut i arbetslöshet. Han vill ju också kunna straffa på något vis. Och det är det, den det, det makten de har tappat på grund av arbetarrårelsens kamp. Men de unga har, alltså de har ju haft nu, om vi ser nu under sommaren så är det många ungdomar som har jobbat. Och det visar sig också att den ekonomiska krisen gör oss att fler ungdomar råkar illa ut på sina sommarjobb. De blåser de arbetsköparna, blåser helt enkelt ungdomarna genom att inte betala dem avtalsängliga löner. Det visar sig, LO har ju en så kallad hjälptelefon som är för de unga människorna som tar sommarjobb. De kan vinga och fråga om vilka rättigheter de har och hur de, hur de ska förfara vid olika situationer. Det, vi har ju läst många gånger om hur unga människor har utnyttjats för rent utsatt svältlöner. Och, och det är, har ju ELO ställt upp med och hjälpa dem till rätta och berätta för dem vilka rättigheter de har det har ökat med den här sommaren med 78% jämfört med förra året alltså dubbelt så många i år har nästan 300, 3000 människor eller unga människor ringt för de har inte kunnat få alltså rätt med en arbetsköpare som har anställt dem på en ungdomsarbetsplats och det innebär Troligtvis. att många unga då blir eh, lurade och det är så arbetshjälparna vill ha det de vill kunna sänka alltså, löner och jobba med människor som är enligt deras eh, gottfinnande Ja, det är väl Lars fel egentligen att eh, ungdomarna väl också blivit dåligt behandlade nu när de har haft sommarpraktik eh, eh, på olika ställen. Och det är väl Lars också att det går en halv miljon människor arbetslösa ut i, i samhället. Jag, jag har väldigt svårt att förstå hur de här sakerna på något sätt eh, går ihop med varandra. De påstår att de kan anställa mig ändå så går det en halv miljon människor som är arbetslösa. Alltså, alltså, det är självklart att de inte kan ge ut och säga sanning de kan ju inte gå ut och säga att det här kapitalistiska systemet har liksom det funkar inte, det har i princip aldrig fungerat heller om man ska ta hänsyn till arbetarklassens rättigheter att de ska inte behöva gå arbetslösa och de ska ha bra löner jämfört med den profilkvot som man måste ta ut. Ju. Det kan de ju självklart inte gå ut och säga utan de måste ju helt enkelt säga de här sakerna. Och det är ju inte så att de bara säger dem för att eh, de ska ha på något sätt ge eh, olika dimmer då, utan det är ju så man tänker, vi har ju vi har Ja, det här systemet som har de här mekanismerna. Det är precis som Karl Marx eh, skrev redan på 150 år sedan. Det är, alltså, det är ingenting som man ska. Man ska aldrig prata om moral eller något sånt här i sådana här sammanhang. För det existerar inte alltså. Utan det är mekanismer och de kan inte tänka och de kan inte agera på ett, något annat sätt. Så därför måste vi egentligen skälpa ett sådant system. Eh, se, lägga det där vad det ska vara som Karl Marx sa i bryspinrocken i det historiska museumet. Ja. Yeah. Det, det är ju så naturligtvis så alltså att det är arbetarklassens kamp som avgör hur, hur man eh, kan förhålla sig, vilka rättigheter vi har. Och det syns tydligt nu under den tiden som den fackliga rogelsen har existerat i Sverige. Men man, man kan ju också använda lite olika stridsmetoder. Jag ser idag, jag ser idag i dag, eh, dagens eller veckans lu Där hade man lite hårt reportage om hur, hur människor skulle för jobb. Man bildar olika grupper och den som då hade sökt minst jobb den veckan han skulle stå för fikat och, och sådana saker. Och där påstod man allihopa efter en tid hade jobb. Eh, men det, det är ju liksom inte det, alltså att det är individuella problem som orsakar massarbetslösheten utan det är en kapitalism alltså en kapitalism i kris och, och så länge vi inte gör någonting för att alltså, tvinga arbetsköparna och tvinga samhället helt enkelt till att ändra på sättet att producera varor och produkter och tjänster i det här samhället så kommer det till vara en bestående del, för det är så alltså att profiten går alltid före allting annat, det är därför man driver företag, det är för att göra vinster, det är därför man vill ta hand om de kommunala skolorna sjukvården och alla andra områden i andra länder så kämpar man på annorlunda sätt i Sydkorea som man nu brukar påstå är en väldig demokrati där eh, landets femte största biltillverkare ville sparka ut eh, 2300 människor i arbetslöshet i en fabrik som man hade utanför syl, syl, syl jag vet inte riktigt hur det uttalas men Sydkoreas huvudstad det var 2300 människor som skulle sparkas ut men vad man gjorde då, vad gjorde de arbetarna då? Jo de ockuperade fabriken fem många av dem och ockuperade fabriken och tog hand om fabriken helt enkelt stängde igen så till så att inte ögarna kom ut fabriken och jobbade där polis sattes snart twins. in sattes snart in man har försökt alltså nu den strejken och blockaden och och ockupationen har varit 77 dagar. Det innebär ju nästan tre månader. Man satte in 3000 så kallade kravallpoliser som skulle försöka att bryta ockupationen och sånt. Men de har alltså inte lyckats. Utan det var arbetarna själva som kom överens med direktörerna på den där bilfabriken. Och det innebar alltså att hälften av dem fick stanna på jobbet. Man gjorde en sån överenskommelse. Och det är klart, det kan ju naturligtvis tyckas vara en förlust för arbetarna- för de fick ju inte behålla jobben alla. Men i fall så kämpade de till sig att halva mängden- hälften av arbetarna fick- stanna kvar. Och av dem som hade ockuperat fabriken fick allihopa stanna kvar. Men en del av dem sattes i fängelse av den sydkoreanska demokratiska regimen. Jo ja, men det de och de har rätt hårda nypar de de brukar slåss rätt ofta faktiskt med polisen just i rätt mycket strejk och demonstrationer så när de skräms inte de har väl inte blivit för förborriga på det sättet som Elju verkar har blivit just med den här uttalandet för det är ju typiskt i linje med vad den borgerliga alliansen har kört med hela tiden att det människan har varit låta och vill inte söka jobb och, och, och därför så vet du nu, det är därför de är arbetslösa och det det där tankesättet har sippat ner till Socialdemokraterna och den där så kallade oppositionen. Men eh, istället så borde eller borde göra det, det är att skriva att vi ska göra så här precis som sydkoreanerna gör. Vi ska gå ut och protestera och vi ska se till att ingen får sparken och det ska vi göra gemensamt och solidariskt. Mm. Ja, alltså ja, de, de, de ska inte producera bilarna ur den halvan som blir kvar men de ska få ledigt med full lön under tiden tills, tills konjunkturen vänder till de behöver börja eh, bygga bilar och det är ju naturligtvis någonting som metall skulle kunna ta fasta på Nej, de gör ju tvärtom i stället de vill ju att människor ska ju gå ner lön men det visar ju sig också att en, inte nog med att de företagen, alltså de har ju ändå lite pengar i, i kassan men de använder det ju hela tiden för att hålla upp eh, profitkvoten man ska dela ut eh, till olika personer i styrelser och så vidare. Men det, det visar liksom att det lönar sig att göra protester och att man inte ska bara vara passiv på något sätt att man ska tro att det kommer lösa sig själv eller något utan tillsammans så löser vi det här alltså helt enkelt och desto fler människor som har viljan till att lösa de här problemen desto snabbare går det också kan sig alltid mm.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 Vad kallas det? bara helt enkelt. Som sjöng en visa om Hiroshima och Nagasaki. För i dagarna är det ju 64 år sedan. Blärleja. 64 år sedan. De... Eh, enda atombomber som hittills fällts över mänskligheten som USA gjorde fälldes, alltså det är 64 år sedan man fällde då vid, i augusti 1945 när de fällde atombomber över Hiroshima och Nagasaki i Hiroshima dödades 70 000 människor direkt och mer än 100 000 skadade i Nagasaki var 40 000 människor direkt dödade och mer än 100 000 skadade. Fram till slutet av 1945 var 310 000 överlevande med stora skador. Av dem dog cirka 10 000 i följderna av bombningar varje år fram till 1985. Det är förödande vapen som imperialismen släppte över det japanska folket då. Och enligt västerländsk mytologi var det nödvändigt för att försluta på andra världskriget och spara det tusentals amerikanska liv som en invasion av Japan skulle ha kostat det var naturligtvis en grov löm därför att Hiroshima och Nagasaki de atombombarna var egentligen uppstarten på kalla eh, kriget det var alltså ett massmord man genomförde för att kunna diktera, trodde man, skulle, man skulle kunna diktera villkoren efter andra världskriget. Imperialismen ville stärka sin roll. Den har visserligen stärkt sin roll, men då först 1990 efter Sovjetunionens eh, sammanbrott men bombningarna hade alltså ingen militär betydelse det var rena rama massmordet som USA borde stölts för krigsrätt för alltså det finns ju en myt som påstår ju att man gjorde det här för att amerikanska levor och så vidare, sanningen är ju att man hade ju redan från Japans håll redan skickat en del fredsträvar man insåg att man inte kunde strida längre och en av de kramen var att man ville ha tjejsan kvar, tjejsan hydroiter kvar och så var man lite, nej men det var det man tjafsade lite där först i början om problemet var ju att man sa att han skulle fortsätta kvar men det blev ju ändå så så att därför visade det ju ändå väldigt tydligt att det här hade ju överhuvudtaget ingen betydelse och det man hade lika bra kunnat släppa den över havet om man nu ville göra en styrkedemonstration utan precis som du säger det var, det var en styrkedemonstration man skulle testa och se vad den kunde ge för effekter inom viss, i ett visst eh, industriområde som då och som var eller på enligt bostadsområde som eh, lite mindre stod som Nagasaki var så, så att eh, det där är ju bara en lögn. och det är ju så också att det är väldigt många av de där militärexperterna för den tiden också och senare också har sagt att det där hade överhuvudtaget ingen betydelse för krigets fortsättning. Alltså att det skulle på något sätt ha gjort att Japan skulle sluta tidigare. Man hade kunnat bara skicka en vanlig fredsträvare så hade man säkert fått en fred ändå. Så att men... Det, det, där finns ju de man ska ändå komma ihåg att det fanns de som ändå var så pass reaktionära vid den här tiden och fortfarande idag ju, som menade på att man skulle använda alltså man ville att till exempel Patton som då var general vid den tiden han ville att man skulle fortsätta andra världskriget mot Sovjetunionen och flera av dem som ville fortsätta kriget ville faktiskt att man skulle använda just det här tillfället att använda atombommer mot Sovjetunionen just för att innan de själva skulle kunna innan Sovjetunionen skulle kunna få en kärnvapens eh, arsenal av sig själv Jo, alltså det var, ju, det var ju en demonstration mot, mot kriget. Och, eller mot eh, Sovjetunionen, mot kommunismen. Att hålla eh, oh, rungna, försök inte göra någonting. Försvara inte era vinningar. Det pågick stridigheter. Ändå i många där lokala guerriller slogs mot... Eh, och, Dels hade de ju börjat slås med tyska, japaner och olika. Och sen fortsatte de, fick de alltså vilka som trädde in i deras roll, japaner och tyska. Det var ju ofta engelsmän och USA som satt in, sattes in för att bevara kapitalismen. Och bomberna var alltså ett, ett sätt för dem om man ska säga man kan säga det var ett sätt för den så kallade fria världen att hur långt de var villiga att gå för att bevara marknadsekonomin, bevara kapitalismen. Atombomberna var alltså någonting som man använde för att demonstrera. Vi ska försvara det kapitalistiska systemet. Sen ska man också tänka på, alltså, man vill, har ju hela tiden velat få andra världskriget som någon form av ja, en, en galen på mustap det person som sitter i Tyskland som om någon anledning vill, vill föra krig bara för att han har ingenting bättre för oss. Men man brukar ofta oftast utelämna länder som just Italien och Japan som var del av axelmakterna. Deras intresse får vara med just i andra världskriget. och där När man tar Japans exempel så ser man ju väldigt tydligt vilka stora stridigheter mellan två imperialistiska block som fanns vid den här tiden, det vill säga USA och Japan. För att kriget mellan, att Japan gick in i kriget hade ju mer med att göra USA, så att USA satte dit en handelsblockad i och med att de hade gått in i Kina. Så det hade liksom ingenting med någon, någon eller något sådant som man vill på något sätt alltid för att andra världskriget ändå. Utan andra världskriget är en fortsättning egentligen på det första världskriget som fanns tidigare. Och det var en, helt enkelt en imperialistisk uppdelning av världen och inget annat. Ja, så var det naturligtvis. Men det är inte bara imperialismen och kapitalismen som vill fördela världen efter sitt eget godfinnande. Vi har ju andra här i Sverige som jag tycker att vissa, eh, i synnerhet de rika, ska ha det lite bättre förspänt. Du har ett exempel. Va? Ja, det är ju självklart ju att de, de alltså rikeknörelserna, vill ju alltid ha folk i sina egna fickor. Ju, och man har ju fått en sådan ju, eller fått en sparkel ju, i alla fall, genom den här kvinnan Samuelsson som har tidigare var tidigare språk för, för eh, miljöpartiet. Hon har ju gått ut och, och gick, gått ut och gjort en del när Hon hade pratat med sina medarbetare och ställt frågor. och eh, just om det här som hade skett om man har gett ett, en form av dispens då till en, en företagare som fanns då på Gotland och man, med strandlov att få bygga det då hade hon gått och sagt ju helt klart och tydligt, alltså vad hon säger, och egentligen det är ju sanningen, alltså hur man agerar i ett kapitalistiskt system för ingen ska komma och säga att alla människor har, är lika, lika lagen i Sverige, det där är ju bara trams hon går ut och säger helt enkelt att ja, men det är klart att han, han är en företagare så alltså därför har den här personen Mer rätt än en vanlig medborgare har ju tillgång ju till såna här saker. Och det har man ju sett på flera gånger. Det är ju inte så att man, det är första gången man har ju sett de här sakerna. Alltså... Och den här personen, vad händer med henne? Hon får sparken och så får hon få full lön sen efter det. Alltså ändå så är det här en form av kooptionsbrott. Egentligen det är ju ett brott. Hade jag på något sätt eh, snott pengar från, för det är egentligen att skäla ju av medborgarnas rätt till eh, rekreation och sådana och ge det till, eh, vänta, till en pri, privat eh, hand. Alltså hade jag gått och stodit från en arbetsplats så då hade jag hamnat i finkan. Men de här personerna, de gör ju sådana här saker då får de ju spark. Och så är det inte bara att de får sparken utan de får faktiskt till och med lön sen för det. Så de, de, de, de, de behöver ju inte vara rädda för att de ska åka okay, fast och få sparingen på någonting. Nej, hon kommer säkert att bli generaldirektör någonstans. Hon har ju visat god eh, samhällsanda. Hon förstår att hon ska gynna de rika och de som redan har mycket och böja sig för dem. Och det visar ju oss, alltså hon var språkart tidigare från Miljöpartiet. Det visar ju oss egentligen hur den där oppositionen är. Det är inte bara hur man agerar i ett kapitalistiskt samhälle, utan det är hur den eh, politiska moralen står till hos de som påstår sig vara opposition mot den borgerliga politiken. De är precis ...samma rådslickare som hela de andra eh, balletten nej egentligen gentemot kapitalet. Alltså, bugga dig för kapitalet, slå en svajter och sparka neråt sparka neråt, slicka uppåt det är så de agerar då, och det ser vi allt för mycket både i oppositionspolitiken och när de har regeringsmakten för visst, alltså visst kan de agera jag menar det gällde ju frågan gällde ju om man skulle få bygga på en, stra, en skyddat Alltså om de skulle få bygga närmare, där hade uppstått tennisbanor och där hade uppstått eh, det och allt möjligt. Jag menar det på området som inte fick leva att bebyggas. En människa med i varje fall lite civil hade ju naturligtvis sagt ifrån. Men så gör de inte naturligtvis. Så hon har ju visat eh, rätt, att hon är av rätt virke. Så jag är övertygad om något år så är hon generaldirektör för, för något verk som har fördela profiter till de privata. Men jag så, jag så faktiskt ingen skillnad på den här typen av korruption eller den typen av korruption som när jag hörde för mig det var en socialdemokratisk regering när de gick ut och sa att de skulle höja skatten för eh, företagsskatten för Volvo. Då gick Volvo ut och sa att när man gör ni det så lämnar landet och så struntar de med. Alltså det ser jag egentligen överhuvudtaget ingen skillnad på när man gör så på det viset. Så alltså, Det är exakt samma sak. Så att eh, det visar, precis som du säger det visar ju att de här människorna varför man befinner sig i opposition så betyder det inte att man har någon annan politik. Det enda man egentligen är i opposition till det är att man det sitter liksom vid makten. Det är det, det, det. Den här oppositionen är egentligen... Eh, man får inte de fejtaste det. Det, det är väl här den här oppositionen är egentligen består. Nu, nu personligen så anser jag ju att en opposition ska ju ha någon form av diametralt motsatt politik. Eller åtminstone inte allt för likt den andra. Men tydligen så behövs det inte här i Sverige för att kallas för att, för att kallas opposition för att man ska ha det alltså. Nej, men uh, det behövs ju naturligtvis. Vi kommunister vet att det räcker inte med att byta regering. Vi måste byta politik helt enkelt. Annars blir det så att det arbetande folket alltid. För att vara beredda på att vara dörmatta helt enkelt till de rika. Vi kommer att få slita och få ut en sjukvård utan änden den ena och änden andra. För mer och mer av våra offentliga pengar överförs nu till, till privata. Vi ska ta upp ett exempel sen lite längre fram i frågan om EU. Let's go, girls. Du, du lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf som är i studion är Viktor och Jan Och telefonnummer till studion är 040 eh, Vad är 43 70 eller 040 43 7071 71 Om du har då på det vi diskuterar Eller vill vara med diskutera Eller ha frågor att ställa vi ska ta upp nu lite grann om EU, för det är ju många som påstår nu, Sverige är oförande De påstår ju att det är så billigt att vara med i EU. Det kostar inte mer än 30 miljarder eh, varje år ungefär. Och sen och det får eh, kungen och en all andra storbönder tillbaka 10 miljarder. Alltså man använder en tredjedel av de pengarna till att subventionera fungera i jordbruksindustrin och naturligtvis är det lite märkligt för annars för, den här regeringen är ju bidragsberoende så jävla förhållet när det är människor som blir arbetslösa, sjuka eller något annat, då tycker man ju det är alldeles hemskt att människor ska behöva få något bidrag till sin försörjning eller på något vis, men när man ger bidrag till att höja profiterna åt bolagen eller äh, st storföretagen eller de själva, eller kungen till exempel eller till, till paper, eller någon annan grej eller bara som äger de storgodsen för det är ju de som snurrar sig de 10 miljarder, jag tror inte det är de små grönsaksodlarna utan eh, runt här på en som får så stora eu utan det är ju naturligtvis de storbönderna, alltså de stora kapitalistiska företagen som lantbruken har blivit det är de som tar stora erparten. Men det finns andra som lever gott och lever fett på elpengar. Ja det är ju så här att som alla känner till eh, som bor här runt omkring eh, så har ju man byggt en ny arena i Malmö och eh, för att bygga den där så fick ju Persie Nilsson ett ex antal, 100 miljoner där var han över till Mark och sen fick sälja vidare direkt efteråt det var en belöning för honom där och det var ju korruption ju på den högsta nivån egentligen om man ska säga så för man, för man får egentligen inte gynna en någon individ särskilt eh, genom, kommun, genom kunn, landsting eller stadion. Men det gällde visst inte i det här fallet utan de betalade ut dem där. Vad var det? 300 eller 400 miljoner? 500, 500 miljoner fick han där i mellanskylden när han sålde den marken. Och sen så nu, uppenbarligen direkt ju inte utan Pers så nu är uppenbarligen en person som har runt om stålare i plånboken där hemma. Så att de ska helt enkelt göra så att han ska få ett exantal eh, miljoner nu av EU tillsammans med olika stadsdelar Hille, Russingård och södra de ska bunta ihop så att han kan få cirka 1500-2000 praktikanter som ska jobba åt honom under en viss period. Och Pers som är uppenbarligen som person som bör just de här pengarna. Vad jag tycker är väldigt märkligt, alltså, att man har... Man brukar alltid säga så när man söker en praktikplats. Det är oftast ska det leda till jobb på den platsen som man ska jobba på. För det mesta. till 99 procent annars får man ingen praktikplats. Men när man läser de här som, som ska ha folk anställda är och är chef för en kvina som heter Karin martinsson som är chef för Malmarena Hon sa, alltså de säger att ja, den ena behöver 10 personer att anställa och den andra säger att ja, vi behöver ingen egentligen men vi hoppas att 100-150 personer ska bli permanenta hylliga ambassadörer, alltså att de ska bli permanenta eh, vad heter ni? Eh, praktikantplatser ska de alltid få ha alltså. Och, och det, det där eh, fattar inte jag överhuvudtaget varför man ska egentligen eh, lägga pengar på när det finns sånt stort behov av eh, folk inom vården som till exempel om man kan faktiskt anställa folk och ha dem och det skulle inte bli dyrare än det här eller? Nej, alltså det handlar om att man förser eh, via EU-pengar och de stadsdelen du nämnde Alltså samhällets skattemedel. Det skattemedel som är betalda ner. Det är ju de skattemedel som betalas till de tre stadsdelarna och det, de ska totalt stå för 52 miljoner kronor om jag har fattat riktigt. För alltså att Malmö Arena och något annat företag man har sagt att man ska försöka dra in 15 företag i, i det här projektet men de ska försäs med alltså, gratis arbetskraft. En gratis arbetskraften, är meningen att den ska komma då utifrån Kruksbäck, Rosengård och från eh, södra innerstaden, alltså stadsdelen i Malmö, där man har hög arbetslös. Så det behövs ju någonting göras för att de ska kunna lösa problemet med hög. Alltså samhället måste gripa in för att lösa problemet med arbetslösheten. Men naturligtvis, det är, är det som du säger, det behöver ju inte betyda att man plötsligt ska betala personelsens eller... Malmö Reynas arbetskraft att de ska ha gratis arbetskraft för de människorna skulle vi ha behov av inom vården. Så många som har sparkats inom vården nu för, på grund av de nedskärningarna som vidtas. Alltså finanskrisen har ju inte bara betytt alltså att Volvo och Saab och Sauber, de företagen sparkar utan stora den, den största sparkningen har just skett från kommuner, och regioner, alltså landsting. Och det är där de flesta människorna finns men de slas aldrig upp så stort som till exempel att Volvo sparkar 5000 eller 2000 eller att sparkar 1000 För där, där, där börjar man. Man har ju hela tiden haft så kallad, så kallad så kallad vikariatsanställda. Först slutar man tillsätta vikariaten och sånt. Så där blir det aldrig någon stor klubbsiffra. Men man har sett på alltså statistiken under de senaste åren har kommuner och landsting minskat sitt, sitt, sina anställda med nästan hundratusen människor. Och, och naturligtvis hade de gett landstingen, i bolag och Malmö och och region Skåne 72 miljoner eller 52 miljoner istället till att anställa folk för så hade det ju naturligtvis kunnat låta sig göra. Men man ser ju var pengarna går ju. De går ju alltså. Man tar hellre folk ut från vården för att man ska subventionera just Malmörenas arbetskraft. Alltså nu kan Malmörena uppenbarligen inte sköta sin verksamhet. Varför skulle då vinsten då? Alltså man måste betala de arbetskraften. Men varför ska då vinsten gå till dem? Då borde vinsten istället jag går ju tillbaka till Malmö och så, så kan de delas kanske på resten av regionen. Men alltså, det här är ju ytterligare ett exempel egentligen på en form av korruption. Men den här korruptionen är ju laglig alltså. Det visar ju de lagarna som det kapitalistiska produktionssättet egentligen stiftar ju egentligen i samhället. Så alltså att man skapar ju lagar till att det ska, man ska subventionera dem och underlätta för dem hela tiden. Det, det, det, det är en av de första gränserna man läser faktiskt när man lär så att man med den, här flit, den här överbyggnaden som kommer som skapar lagar för att underlätta för de här och det är ett typiskt exempel som vi ser Ja, och 1500 till 3000 alltså under tre år som det ska omsättas, det blir det ju förmodligen så alltså, nu vet jag inte exakt hur många man har anställda inom de områden, men, men det innebär ju att kanske man kommer att dela upp det på tre treårsperiod alltså månader var vart år eller någonting i den stilen men det innebär ju naturligtvis också att de som nu jobbar på Malmö Arena och på olika sätt och vis, de kan ju räkna med att de kommer till att skickas i verk. Och det är ju inte så att Malmö eller någon av de företagen har massor av människor fast anställda. Det har man inte utan det är människor som hoppar in och jobbar där när det är matcher eller när det är arrangemang eller något olika. Det är inte så att någon är anställd där per, per månad. Säkert den där chefen där jag är över är ju säkert månans anställd. Några, några direktörer och några så kallade förmän har med och säkerligen månadsanställda men de flesta av människorna som drar, dras in det är ju naturligtvis människor som har tillfälliga jobb och kanske många av dem som man nu tänker ge bidrag för är de som ibland har kunnat hoppa in och jobba där eh, emellanåt och alla dem kan vi eh, fullständigt räkna med att deras jobb kommer till att försvinna den enda som alltså har rätt egentligen, alltså att använda skattpengar för, för, till arbetskraften det är ju naturligtvis om de anställs i offentlig sektor i kommunen man, man, man, får all, man borde aldrig man borde stifta en lag som förbjuder att använda skattemedel för att skapa profiter åt företagen. För det är det man gör i det här fallet. Ingenting annat. Men det finns uppenbarligen en person som har fattat hur det kapitalistiska produktionssättet fungerar. Och det var en person som hade skrivit i Eskilstuna-korea som är idag en liberal och då Bara i kommunistiska planekonomier stanna alla offentliga medel kvar inom staten. I en marknads ekonomi omvandlar skattepengar till privata vinster på en mängd sätt och det visar egentligen alltså, till och med de själva erkänner det ju som, som vi ser och vi tycker också att varför ska vi göra dem egentligen de privata intressen, Det finns ju ingen anledning för att göra det, det är ju inte så att de privata intressena på något sätt eh, som vi har sett nu i Volvo och var de nu är någonstans, att de istället för att dela ut en massa profit till aktieägare och sånt här så, eh, så håller, håller de folk anställda utan vad de gör ju, det är att de sparkar bort dem ju direkt ju, när de märker att det finns en prognosenärgång någonstans, så att varför ska då, eh, varför då staten ska visa någon lojalitet egentligen mot de här privata bolagen- det, det är egentligen alltså, det är inte oförklarligt egentligen utan det är precis som vi sa från början vi lever i ett kapitalistiskt produktionssätt det kan ju inte vara någonting annat utan staten är ju ett värktige just för dem också mm. alltså, och det är ju som står för den subventioneringen alltså, naturligtvis finns det andra vägar också men EU är ju här bidrar med 20 miljoner vi, vi ser till exempel borta i Lettland eller ja, i Lettland där har ju EU lånat ut 80 miljarder eh, som en del är finansierat av Sverige. Men eh, man har ju vissa villkor Det är att man skär ner en jäkla massa. Minst 10 procent ska man skära ner i, i statsbudgeten. Och vad har man gjort där? Jo, nu börjar man stänga. Alltså till exempel i torsdag så var det stora protester i Riga. Att man stängde ner sjukhus nummer ett. För många 570 anställda fick sparken ska Man har planerat att för nya ska hela sjukhuset slå igen. Det innebär om alltså man har förhöjt vårdavgifterna och allt möjligt. Det är så att alltså patienterna som är på sjukhus, innan de blir riktigt friska så måste de rumma för de har inte rått att de patientavgifter de har nu infört. Utan de flesta av patienterna försöker rumma för att de ska slippa ifrån och betala dem. De har naturligtvis inga pengar till det. och Och det är ju naturligtvis, EU sätter press på leklarna att de har fått bra socialförsäkringssystem påstår man men man har ju naturligtvis det socialförsäkringssystemet även om det har blivit ut och urholkat successivt som man hade i Sovjetunionen där det var en självklarhet att sjukvård, skola barnomsorg och andra saker och sånt, var totalt gratis det var ingenting som man tog avgift naturligtvis alltså, att man såg till att människorna blev sig så friska som möjligt och fick den vård man, man behövde men det, raserer man nu, er just for at, at muligheden at flytte over profeter till privata intressenter. För vad EU vill, det är ju naturligtvis att man i Lettland försöker sälja ut all, alla former av vård. Och där är ju också vi, vi kommer till, för att få betala en hel del eh, skatte, eh, alltså de svenska skattebetalarna, genom bank och andra svenska bankers eh, inblandning i affärerna. För det är ju helt, alltså Lettland är ett land på fullt ras Uh he's e islands. Lyssna på Radio kommunist, Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor Vi har tio minuter klar i programmet. Ska vi prata lite om eh, lite om varje faktiskt. Först måste vi naturligtvis säga det att i eh, igår var det ju då i, i installerades den Mahmoud för från andra presen period som president i Iran de flesta länderna valde att bojkotta tillställningen men inte Sverige utan Sveriges ambassadör var med på tillställningen och alltså då och stöttade naturligtvis eh, Mahmoud Ahmadinejad det måste man ju uppfatta som utanför så fick demonstranter och andra ströker kavallpolisen genom betonger och pepparspray och allt möjligt och, men det är klart alltså, vi, vi sa det en gång tidigare. Jag talar om att Bruka trivas tillsammans. Jag talar om Reinfeldt och andra i EU-toppgarnet. De trivs jättebra tillsammans. Och det är samma. Naturligtvis borde Sverige skämmas att delta i den ceremonin. om man ser på vad som har hänt med de människorna som har demonstrerat nu under tiden mot det valresultat som presenterades i, i rad. En annan sak som den svenska regeringen en utrikespolitisk mening det är Carl Bildt som är det främsta ansvariga och kanske även Toilfors. Det är ju naturligtvis deras, äh, deras hjälp till imperialismen i Afghanistan där man fortsätter att skicka ut ökade militärinsatser det finns även en äh, Gråterska här i Malmö, i Malmö eller här i regionen äh, vad heter han? den folkpartistiska riksdagsmannen som sitter i försvarsutskottet. Han tyckte man skulle förklara dem som var i Afghanistan och slogs på imperialismens sida. Vi säger, bort med trupperna från Afghanistan. Det är det enda råka. Därför att vi har sett hur de nu mördar afghanska barn och kvinnor och går USA-imperialismens ärende. Man försöker få det i en FN-aktion men det var inte så. Alltså, USA börjar bomba och och, och kör in i Af Afghanistan långt innan överhuvudtaget till FN och det har aldrig i efterhand en gång blivit eh, FN-sankonerat men vi vill ta upp oss nu, eh, under, eh, innan vi avslutar, en sak som den svenska arbetarklassen borde vara stolt över. Det är 100 år sedan den st stor strejken 1909 utbröt. Så alltså, ungefär 100 år sedan den 4 augusti, det är för tre dagar sedan, så utbröt den strejken. Den var inte särskilt länge, 28 då, men det var en total strejk. LO hade då ungefär 200 000 medlemmar men mellan 3-350 000 människor delte. Vi ska tänka på, det var faktiskt ganska många om man ser till alltså hur folkmängden då låg runt 5-5,5 miljoner människor. Så det var ju mycket mindre och, och så hade, var det ju så i början av säkelskiftet, De flesta människorna var sysselsatta inom jordbruket, jordbruket då. Det var upp till 80 procent för, för den tiden för, för storsträken. Mm. Så det innebär alltså att nästan hela arbetarklassen strejkar Man hade gjort undantag för vissa viktiga sektorer som sjukvård och något, någon annan. Ja, jag tänkte bara säga att det var säkert en hel del hemindustri fortfarande kvar då också på den tiden. Som, så det är klart att det, det var på det sättet jag visst. Men då, alltså som Björn har säljts om. Alltså det de gamla, eh, tiderna förändras men mönstren går igen. Och det kan man tydligt säga här också nu med mönstren från då 1909 års konflikt som gällde vår rätt att organisera oss i fackföreningar. Arbetshjälparna ville så att människorna skulle skriva på i papper att de. De lovade att inte organisera sig i olika fackföreningar. Samtidigt ville man då införa en paragraf. 23 som sägomer 1938 i salljövet blev paragraf 35 som ger har rätt att anställa och avskeda. Det var arbet råsen Det var, det var en, stor, en, en stor konflikt även med internationella mått. Lenning kallar den, den största, så alltså allmänna konflikten som hade utbrutit då, vid den tiden, franska arbetarpress skrev också mycket om om den här stor strejken som visar på alltså hur, alltså just för att den var så bra för att eh, organisationen alltså organisationen fungerar det var ju inte så att man var så, alltså de som strejkade var särskilt nöjda med elledningen ledningen ens en gång på den tiden för redan då hade man börjat att slå in på reformismens väg alltså en del ville försöka undvika kampen man försökte undvika kampen så länge som möjligt man hade alltså krävt ute på arbetsplatserna enast, sen två, tre år tidigare att man skulle ta igång den där storstreken. Men så var det valet eh, 1908 och då trodde Socialdemokratin att om de gick ut i storstrek så skulle en del småborgerliga röster eh, tappas bort om man gick ut i storstrek. Men det dröjde gärna till 1909 då, innan man drog igång stålstrejken och det var inte så alltså, att man programmerade strejken plötsligt utan då hade alltså för, för till exempel en, en industri där uppe i, utanför Kristianstad där var 15 eller 8 metallarbetare som strejkade och de krävde 3 euro mer i timmen och det skulle naturligtvis kosta att 12 kronor i hel, hela för det, för att de strejkar då så skickar man ut 15 000, ett, eller 15 000 andra industriarbetare lockoutades och blev utstängda för, från sina arbetsplatser. Och när, när då strejken utbröt det var 80 000 arbetare lockoutade, alltså arbetsgivarföreningen hade lockoutat utstängt de arbetande från arbetsplatserna. Då kände sig elevledningen att slå till med en stor sträck som då drog in 3, 350 000 man i, um, i strejken. och det var en klasskamp det var en klasskamp som arbetar, den svenska arbetarrasen ska vara stolta över och bland annat den var upprymmelsen till att vi kunde skapa ett samhälle som ser ut som det gör idag som nu visserligen är utsatt för hårda angrepp, men kapitalet har organiserat sig på annat vis genom EU och så. Jag tror att kapitalet har så lärt sig en hel del läxor. De är väldigt duktiga på att lära sig det där. Att de, eh, när de ser att arbetarklassen är passiva, då slår de till. Och mönster, precis som du, när vi går till musik, vill jag bara nämna. Man ser väldigt tydligt att vi går tillbaka till den typen. För man kan nästan säga typen av fascism existerade då. Man kan inte säga att det var någon demokratisk eh, samhälle som man levde då. Och den typen av fascism ser man väldigt tydligt idag när vi ser hur polisen... Allt mer tar del i, du, i olika fackliga konflikter här i Sverige. Nu gäller det bara att det kommer att bli en större konflikt och då var polisen på allvar kommer att delta. Och Då ska man ändå komma ihåg att militären har rätt faktiskt att delta i, i, i olika samhälliga som polisiära, polisiära uppgifter. Så därför ska man... Vad ja. tänker på de här sakerna? Ja, 1909 strejkade åtta stenarbetare uppe i en kommun i Värmland. Man skickade i 30 soldater för att de skulle kunna skydda strejtbrytarna. Och det kommer vi snart se igen. Ja. Framåt kamrater, vi låter romanar, vår röda fana, vår röda fana. Framåt kamrater, vi låter romanar, vår röda fana.